Så ska det handla om de så kallade lågkolhydratdieterna som bygger på stor andel kött och fett i kosten och som blir allt mer populära. Men de här dieterna har också en stor miljöpåverkan och bygger på forskning som finansierats av den amerikanska köttindustrin. Det har ni kunnat höra i Ekot idag. I ett granskande reportage för studiet testar reporterna Malin Olofsson och Daniel Öman LCHF-kost och kartlägger den amerikanska köttbranschens strategi för att få oss att äta mer kött. Fulla hus, pep-talk och en Människor som äntligen lyckats bli av med de där extra kilorna. Så jag tycker det funkar skitbra för mig. Mm. Prova hur det kändes så det funkar jättebra så då fortsätter vi med det vimmel på en av alla dietföreläsningar. Jag vägde också några kilo för mycket. Det funkade så att jag fortsatte och mådde bättre av det också. I Sverige är det framförallt en diet som är i ropet just nu, LCHF, low carb, high fat. Lite kolhydrater, mycket fett. Det är inte bara jag som säger så här idag. Alltså det är många. Och de mest framstående inom LCHF-rörelsen är kostdoktorn Andreas Enfeldt som ni hörde i seminariet här. Och så fettdoktorn Annika Dahlqvist. när man äter så behöver man inte så mycket c Det är kött, ägg och som gäller i dagens mest hypade dieter. Förutom LCHF, Atkins, stenåldersdieten, flygvärdine-dieten, Siro och så vidare. Animaliska proteiner, morgon, middag, kväll. Till frukost, ägg och bacon. Frukost, ägg och bacon. Till frukost ska jag äta ägg och bacon. Lunch kanske, en kycklingssallad eller någonting. Och kvällsmat, ja, kanske fisk eller något annat kött. Det blir mycket kött? Ja, det blir mycket kött, men det är gott. Och den här kosten har fått genomslag- Enligt en undersökning från Demoskop sa nästan var fjärde svensk lagt om sin kost enligt modellen där kolhydrater ska undvikas och kött, ägg och mejeriprodukter ska ta merparten av platsen på tallriken. Något som märks, inte minst på lunchrestauranger. Nej, De frågar om kan få en extra biff och ta bort... Eh... Potatisen, eller riset, eller rotsakerna. Det är såna frågor man får. Ja, precis. Hela tiden nästan. Och Det är någonting som har blivit vanligare och vanligare. Ja, det är ganska vanligt faktiskt. Men det finns en aspekt som inte alls verkar komma upp på seminarierna och träffarna. Hur dieten påverkar planeten. Du brukar ju prata om att köttet, att man äter mycket kött, så påverkar det miljön mycket. Tänker du på sånt? Nej, det har jag faktiskt inte tänkt på. På ens. Man tänker inte på sånt när man nej Nej, nej jag är inte det gör inte. Vi bestämmer oss för att gå till botten med den här frågan och jämför LCHF-dieten med en diet baserad på livsmedelsverkets kostrekommendationer. Och vi testar själva. Ja, och då ska man ju plocka bort allt, alla koldater. Redan när vi börjar studera vilka livsmedel som dieten rekommenderar förstår vi att det är en miljömässig katastrof. Köttfärs har vi, men jag vet inte om den är lite för mager så vi pressar i lite smör Förutom igen. att dieten innehåller mycket kött förordrar den också så kallade ovanjordgrönsaker som oftast odlas i energikrävande växthus. Men om jag steker den, här, fixar du den där blomkålen? Mm. Nödkött i stekpannan här påverkar klimatet uppemot hundra gånger mer än proteinrika bönor. Det blir rätt bra biffarna ändå när man trycker i allt det här smöret som blir saftiga liksom. Ur klimathänseende är rotfrukter som undviks i LCHF-dieten bland det bästa man kan äta. Växthusodlade tomater, gurka och paprika som rekommenderas är 15 gånger värre. Men vi lägger om vår kost efter LCHF-modellen. Jag köpte paprika, tomater och gurka till exempel. Det kan vara en sallad? För att vi ska göra rätt i vårt test och få rätt fördelning mellan kolhydrater, protein och fett kontrollerar vi med ett kostverktyg som man kan abonnera på en av LCHF-rörelsens egna sidor på internet. Ja, det stora köttpittar. så är den här såsen också. Som jag, jag, jag fattar liksom inte riktigt hur jag ska få upp den. Det finns, ingenting att, <laughs> det finns ju ingenting att suga upp den med, annars har man ju potatis eller någonting. Eller ska man blanda den med salladen. Liksom. Mm. Om man tar något bröd till så är det här, det, blir, det blir bara mycket kaos. Vi fortsätter att på varsitt håll äta efter modellen under några dagar. Efter ett tiotal måltider stämmer vi av vad vi ätit med en rad livscykelanalyser som visar hur stora utsläpp varje matvara ger upphov till. Och börja räkna. Måltiderna, som vi komponerat enligt LCHF-modellen, ger upphov till ett genomsnittligt utsläpp av 2677 koldioxidekvivalenter per måltid. Nu är det dags för myndighetsdieten. Från Livsmedelsverkets dietister har vi fått en meny som grundar sig på Livsmedelsverkets kostråd. Vi lagar och testar. Och när vi följer den blir resultatet 1373 koldioxidekvivalenter. Det är ungefär hälften så mycket som LCH. Om man istället välja en helt vegetarisk diet så sjunker utsläppen ytterligare. En femtedel så stora utsläpp jämfört med LCHF-dieten. Det är nämligen den stora köttmängden som är huvudsakliga anledningen till LCHF-dietens tunga miljöpåverkan. Jämfört med den genomsnittliga svensken äter LCHF-affare större andel protein och i princip allt protein kommer från kött och andra animaliska produkter som ägg och mjölk. Köttkonsumtionen ökar i Sverige från 55 kilo per person år 1970 till 83 kilo per person år idag. Förutom att köttproduktionen påverkar klimatet handlar det också om vattenåtgång, energiförbrukning, övergödning och så är det ju även det här med djurhållningen när köttet ska vara billigt och djuren trängs ihop. Och LCHF är som sagt bara en av flera dieter som bygger på att du ska äta kött för att bli smal. Men varför har just de här dieterna blivit så framgångsrika? Är det för att de är mer effektiva än andra dieter eller finns det fler förklaringar? Frågar man en av de främsta profilerna bakom LCHF-rörelsen i Sverige är svaret enkelt. Det här är sanningen och folk märker ju att det fungerar. Det sa Annika Dahlqvist, mer känd som fettdoktorn. Vi börjar titta på var LCHF och andra köttdieter hämtat sitt underlag ifrån. Vi hamnar i virvarv av vetenskapliga studier. Vi av dem, särskilt flera amerikanska studier, tycks mycket riktigt visa att en lågkolhydratdiet med mycket kött leder till den bästa viktminskningen. Vi tittar närmare på just dem och upptäcker att det finns en gemensam nämnare. De har ofta sponsrats av mäktiga kött mjölk- och äggföretag och andra branschorganisationer. National Dairy Council, mejeriföretagens branschförening i USA. Egg Nutrition Center, amerikanska äggbranschens forskningsorganisation. National Pork Board, grisbranschen. Men framförallt det mäktiga National Cattlemen Association, nationella nötbudskapsorganisationen. Det visar sig att sponsring av forskningsrapporter om dieter är en uttalad strategi från amerikanska kött, ägg och mejeribranschen för en ökad konsumtion av företagens varor. Den amerikanska nötköttbranschens forskningsorganisation skriver så här på sin hemsida. I många år har Beef Checkoff sponsrat nutritionsforskningen med stora belopp för att samla in korrekta data för nötköttets betydelse i dieten. Korrekta data betyder i det här fallet att konsumenterna ska äta mer kött än vad vi gör idag. Det berättar Richard Thorpe. Han är nötkötsproducent i Texas och ordförande i den amerikanska nötkötsbranschens näringskommitté. Han säger det i ett filmklipp på branschens egen hemsida. I samma filmklipp på branschens hemsida medverkar även den inflytelserika professorn Nancy Rodriguez från Connecticut. Hon säger att det är myt att vi äter för mycket kött. Och att mer kött är bra för vår hälsa. It's a little bit of a myth that we all eat too much protein. actually you need protein and I think it should be central component of a healthy diet. Men det är ju i USA. Hemma i Sverige står LCHF-rörelsen fri från påverkan enligt Annika Dahlqvist. Det finns ju så lite sånt för att det finns inga ekonomiska intressen av att forska på LCHF. För det finns ju ingen industri som, som vågar tjäna på det än så länge. Men det finns väl en jättestor eh, mejeri- och köttindustri ja, som kan tjäna vågar, pengar på det? De vågar ju inte. Vad sa du? De, de vågar ju inte forska eller, eller eh, propagera för sig. För att de är ju så utskällda så att de är ju inte vattenvärda. Annat är det med Livsmedelsverkets officiella kostråd. De är resultatet av matindustrins lobbyism, hävdar Annika Dahlqvist på sina föreläsningar. Livsmedelsindustrin har nu ockuperat hela etablissemanget och alla myndigheter och alla all medier med sin lobbyism. Andreas Enfeldt, kostdoktor, för ett liknande resonemang. Det är så att det finns stora ekonomiska intressen från livsmedelsindustrin förstås. och... Det är ju pikant kan man säga att de råd vi har idag det är att äta mycket stärkelserik mat som är billig att framställa och fettet ska vara fleromättat margarin då som är billigt att framställa. De som livsmedelsindustrin tjänar mest på de produkterna. LCHF däremot vilar på en solid vetenskaplig grund, hävdar de bägge läkarna. På sina hemsidor och i sina böcker radar både Annika Dahlqvist och Andreas Enfelt upp en rad vetenskapliga studier. Men när vi går igenom även dem så visar det sig att många studier sponsrats av företag och organisationer som har ett direkt intresse i att folk ska äta en lågkolhydratkost med mycket kött. Som amerikanska köttbranschen, National Cattlemen Association, Minnesota Beef Council, Nebraska Beef Council, Colorado Beef Council. Och mejeriföretag som Swissmilk. organisationer som är knutna till den amerikanska bantningsgurun Robert Atkins numera död. Men vars fru driver Atkins-rörelsen vidare med storsäljande bantningsböcker, skrifter och föredrag. Andreas Enfelt och Annika Dahlqvist. Jag kan ju, jag kan ju inte svara för andra. Men jag försöker bemöda mig om att inte vara påverkad av industriintressen. Nej, Du säger inte att det skulle vara ett problem om... Om vetenskapen du förlitar dig på har pengar från företag som kan tjäna pengar på att sälja den typen av varor? Jag tycker inte att det är något problem i nuläget. Är det viktigt vem som betalar för trovärdigheten på studier? Det är alltid ett problem med, med medicinska studier att pengarna kommer ju någonstans ifrån och det kan ju alltid ifrågasättas. Och det är klart att att Någon av dessa studier kan man ju ifrågasätta på den grunden men det finns studier som är gjorda med då amerikanska statens NIH-forskningsanslag som, som inte man kan säga har någon sådan koppling som också visar då statistiskt signifikant mer viktig gång med strikt låg kost.